איוב, פרק מ"ב ויען איוב את אדוני ויאמר ידעתי כי כל תוכל ולא אבצר ממך מזימה מי זה מעלים עצה בלי דעת לכן הגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע שמע נא ואנוכי אדבר אשאלך והודיעני לשמע אוזן שמעתיך ועתה איני ראתך, על כן אמעש וניחמתי על עפר ואפר. ויהי אחר דיבר אדוני את הדברים האלה אל איוב, ויאמר אדוני אל אליפז התמני, חרה חרא אפיבך ובשני רעך, כי לא דיברתם אלי נכונה כעבדי איוב. ועתה, קחו לכם שבעה פרים ושבעה אלים,